Та водиці ставу поп'є. То до кузні заникне і в ліс сходить. Взимку ж не відвихується з двору ні на кроки, ночує тільки в сінях, не бігає навіть у село в тічку. Вже такі собачі красуні прибігали сюди до нього, такі красуні, розказує дід Хиндя, то він пограється, справить своє діло, проведе невісту до плоту та й назад. Вовчиця його заманювала. Я якось уранці по слідах роздивлявся. Зграя ховалася за дерезою в засаді, витовкла сніг до землі, а вовчиця до плоту бігала, підманювала, пострибає, помахає хвостом і до дерези. А пундик усіни. Пундик махає хвостом, його очі на мести не блищать, розуміє, що мова про нього. Дошпетний пес. Я його неодмінно заберу з собою. Мальва сниться мені ночами. Сниться жаско, сороміцько, В жарких любощах зі мною. Я дедалі більше втрачаю спокій. Я вже достатньо очуняв, достатньо дужий, щоб податися На зустріч своєму щастю, своїй долі. Мати відчуває, що зі мною щось коїться, Кружляє довкруж мене, наче чайка, Над викинутим гнізда, пташеням. «Ось приїде пан», — говорить несміливо, «Піди до нього, впади в ноги». І важко дихає. Вона розуміє, що каже щось не те, адже сама ніколи не простить йому смерті Василини, але вона боїться за мене. З паном у мене одна розмова. Ой, сахається мати, колись станеться, а тебе я незабаром заберу. На січ я вже не поїду, знайду гарне місце. Де є таке місце? Скрізь, пани? Не скрізь. А як ми житимемо? То мій клопіт. У мене є приробив, і бриджуся від власної брехні. Думаю, про торбину чи капшук, якого закинув у дупло, він мене вабить і чомусь страшить. Вийду в суботу проти неділі. Мати хилить голову. Мені назустріч пливуть хата і хлів, і криниця пливе кудись, скрипить за спиною журавель, під ногами мелькає розкошлена царська борода. Кущі порічок бризкають червоними іскрами. Яблуня збиває відтям з моєї голови старого ще дідового бриля. Снується, снується вервечка спогадів. Вон там у заростях малини я ховався, нашкодивши. Ось тут ми з батьком набивали нові обручки на бочку, а вони не налазили, і батько оскаженів та потрущив бочку. Он там за погрібником я знайшов старого і ржавого самопала, лякав ним хлопців. І я то усміхаюся, то хмурнію, то мені стає соромно. Нараз помічаю, що усміхаюся дурникувато, і що сную зовсім іншу вервечку, помережену червоним та синім. В другий кінець її тримаю в своїх руках мальва, я наближаюся до неї, а вона втікає. Несамохідь проводжу рукою по щуці, пальці натикаються на густі хащі щетини. Мальва злякається, побачивши мене, Отже, потрібно поголитися. Злякається, поколиться і відчув на своїх повіках її тепло, яка пахне тістом долоньку. Так вона затуляла мені очі в ліжку. По від її подиху м'який вітерець. В дитинстві я плакав у мами на колінах. Ти плакав? Я? А що? Це вже потім ми перетворюємось на камінь. То поплач. Забув, як це робиться, нині я плачу тільки від злости. Ти такий злий? Не знаю. Моє серце, моби, розчахується навпіл. Там мальва, тут мати, стара, згорьована. Як же швидко вона постаріла. Як їй лебонь сумно та важко самій. Але там мальва. І думка моя, те й знай, перевисає до неї. Спочатку поїду до неї. Думаю про мальву, і тепла радість заливає мені груди. В мислях бесідую з нею, мені хочеться почути її тиху мов, її сміх, хочеться подобатися їй. Тож найперше треба поголитися. Колись наш хутір і ближчий до хутора куток села голилися у кушніра Веремія Сливи. У нього хата на дві половини через сіни, отож у другій, правій половині, в суботу ввечері по роботі збиралися дядьки. Поголитися, покурити, погомоніти та покепкувати один над одним. Гоління спонукало до того найперше. Веремій діставав два ослінчики, вищий та нижчий. Дві бритви, два з вправлені правлені в дерево, нагострені та направлені чорного ніздрюватого змилочка, наливав велику глиняну миску води, миску став на вищого слінчика, на нижчого сідав хтось із дядьків. Першим сідати не хотів ніхто. Дядьки ховалися на довгій липовій лави, підштовхували один одного ліктями. І ти, охріме?» «Ні, одокиме, ти!» Веремій вдавано чи невдавано сердився. «Довго ж датиму. піду!» Врешті знаходився сміливець, котрий сідав на ослінці. Вермій мочив у макітерці з гарячою водою змилка, возив по щоках, далі брався за бритву. Неборака, який потрапив під лезо, стогнав, кривився, на очі йому викочувалися сльози, він ледвичий бачив у мисці з водою своє відображення. Веремій покріктував, бритва репіла, диркотіла, шкварчала. Щетина на щоках та бородах у дядьків, гартована на вітрах, ошмалена сонцем, тверда. Наче осінній очерет Дехто не витримував, починав проситися Дядьки на лаві потішалися над невдахою Голили його язиками до кісточок Хоч кожен знав, що невдовзі І сам буде голений в такий самий спосіб По голінні Горопака довго розглядав своє обличчя В скалочку дзеркала Такому маленькому, що міг видіти По черзі тільки носа Верхню чи нижню губу Клаптик щоки Червоний не наче в півоніях, а подекуди і в порізах. Дехто не довіряв Веремієві, волів голитися сам. Тоді сміху було ще більше. Для нас, хлопчаків, ті екзекуції наших батьків були великою потіхою. Ми ліпилися до вікна, заглядали в двері.